Kapittel 15 Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, på vilken måte er vintre annerledes enn et hvert annet tre, skuddet som har kommet til å stå blant skogens trær? Blir det tatt en stang av det, som en kan utføre noe arbeid med? Eller tar folk en knagg av det, som en kan hänge et eller annet redskap på? Se, i illen skal det legges som brensel. Illen fortærer visselig begge ender av det og det midterste blir i sann et svidd. Duger det til noe arbeid? Se, når det er uskadd, blir det ikke brukt til noe arbeid. Hvor mye mindre kan det da, når ilden har fortert det, og det blir svidd, bli brukt til noe arbeidsiden? Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Liksom vintre blant skogens trær, det som jeg har overgitt til illen som brensel, slik har jeg overgitt Jerusalems innbyggere.» og jeg har vendt mitt ansikt mot dem. Ut av illen er de kommet, men illen skal fortære dem, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, når jeg vender mitt ansikt mot dem. Og jeg vil gjøre landet til en øtslig ødemark, fordi de har handlet troløst, lyder en suverene Herre Jehovas utsangen.